Ben dazer A dies genos Osteteik see da Hükal Egin ho Gihon bien dit, taiguin, honnuscali gata coin ce léguier. Et camionnetta hi 180 sera ho. Vai, ba, kia, vai, kampoun, guberne gutike. Vai, medu kamposition les horekin. Badillazukik engkuan. Oh, zinik <rire> weg, tu vas demain. Badate ke joku vai normal ki. Chaille de rack. Vai, chaille An tutat sendile hoch urieten Hammerbiern giala zombie zombie taldiesta katesa gusenyanes es me segitchiko debei misikap frechtig weiket mo ba, e eh, acheter bi hund an schulen gütig besteller eh? ne gihauwe eh? concertu horani kuschta jo ke spa di daitsen beste hitso haste esti unda unda gohitso dituzuba bai gila bai ai pageia Gipuzkoan lasunen bekia jasate hegira ostialin baita horrei handibat fmtibat han puakakasta badina maritxu cajaio ezagutzen duka? ez ezagutzen zit beste maritxuik mena ez, adar jabe maritxu cajaio beste hoiztelen ezagitzea junen gutzak beantolatzaile batekilan beñat deitzen dena, huela bai bai behi bezala eh Beinatak otan badutzaak. Eta zer geozzerdugu bestaik aipatzeko beti bezala, Xabi eh, hori kenen dugula. Azte undarrundako hitzordien uh, begi emaiteko. Hoi... Adi balinba ez? Adi bestaak zertan aipatzen gaito. Uzenetak hirren zen eni alehenago. Ah, He? Eh? Dopo passekin duguna hitzordi desh berlin Xabi ekin hirren dugula eta bai, Adi hor dugula. Adi Atzogunina... hor dugula. Aukkestezak? Es hor, finziat, erren jat hori, Adi. Norkesken niko daikku? Eta um, pampik. PANPI MERKAPIDEK ACHTE ARTARATSOZ LEHEN EN MANKISUNETA EREPICA IGANTEZ beraz ATZO HUTSE EGIN BADU SIEGU KAINTZIN GUSTU BATEN EMAITECO PADA EMANEN DEIKZKI DEI USKAL TALDE BATEGEN INGLESES KANTATZEN DINA FAMBA BATINA BAI TA HIKE BAI ESAGUTUKO DUKANA segur RETA BAI EDO ESAGUTZEN DUKA EZUREN DUGIN TALDEA ah, BAI BAI HOI BAI Alors hoike uh, egani kebe musique kebe lecu handibat badila pour table avoir du gars ba, Ouais ba, ba, galdu du ke <laughs> uh, hoia haldia te raiten uh, ou naitsini ingan urtin mes mes eux i toik gunti anserri les doygan acheter gan acheter mais serna, bai. serna hime subagignan eta acheter huntan ba, si si be ikoro mustanduc Alors va portable a galdu tal avera sicouche chiba sicio court sac portable hoibe deite sasie hunate eh. ba, Est-ce edo samsung zerbait, eh? si ti era inquieta a <laughs> la riuscir <borde. laughs> Eta hor arte laratzen jakibi bai suketan parte hartzeko beti goan blind test hori intxatikozik ulagitia ta bai izena kemandara dela eta ba hategia zen beha makia hori keza zer robust bosh bidiatsu hoita sortsi hoita bidiatsu lanton hoita saspi ara horikiranik ganekibai... ah, oh. eta hategia zen makia hori esaskia aski joruninguitzak zegeidan eta zuketan badia gehobe bai esuta gartaldia txartze sunbaitia basteko hutsutaga hau bai baitiak, bai gabe uh, bai hutsutagar shooting eta isatetaldiak haiko beitia asparnen eta, eta hoihurietan hoita saspi handukak mena bai bai sirbaitia basiberko diezu tack du den hemen espaduniko keik daitsena ara guzu puntiu... edo sosqueta gunir hajun harkoitzek uuskal iratetako joki gunia hola estutzagiratit gigaitan maila ez eta facebook eta bestekin egiten die Guk harreman behu, nahiago behitu egue, askide. Right. Da itzi harre, shutagar taldiak inain zina, jarrek itzen dugu, eta rotaflex garasiak kantoia. Muzika, bortiz, goxo batekin hasten jage mankizik hau. Bortiz, edo goxo, berdik <tusurra> Shutagar Taldiak, inila hor, behatzen eta sartzek badutu gula, beraz Shutagar eta izatean konzertia zgozatzeko hoi. Azparnan eta hoizokiek egiten badutu gula. Bai, hau, ginen gehiago bai. Shutagar maiteti egenti egiteko, normalki. Dugu gula, hor diin, ez da Bai, bai, hau goxo eta bortitz bai. Hibezala goxo eta bortitz iz, biak. Ale, si ustaz juna minibat, habo, goean emankizunak aintzina jarrek itzen behitu, eta bon, normalki horre, tenei huntan atabalen kronikoiken behar gini labongi bai, asken momentean ez dugu lag hausitu goean kolaboratzailean uk-eitia esiko dugu. Atabalen, uh, hekin uh, eskaintzen behite, eki esaiak eba, eh, behai publizitatea minibat eginean. Beitugu eta beraz soztiale huntan uh, Suntzur Bustitze konzertu bat eskaintzen behitie, Toril Taldia Ekilan, eta Moizi, Felaz, eta Igantian, uh, esigantian behz Nykuen 경찰 izah Francbunkira bateza guten Mase apacitxe da batistet. Poitiedu edoanan ngest environments ha, Enku zamariko ikulu orduan Ingl Background eskite ditzen. ِ Ngertako izan gidetze, hezkertan ikulu edekilippikoупzi zmissionikatren da bat behartza Shawkueta structuresen ozombi-zombi-zombi hitzea dia? N歌ute energiako dira dira duk kuvitsen hoщо少en Hoita sortzi hoita begiatzu, launtan hoita saspi. Zerobos, Bosch, Bosch begiatzu, hoita sortzi hoita begiatzu, launtan hoita saspi. Era berase. Hoi, Urietan, Hemetzian, Is, Hemetzian hamabian, saspi onetaikain zine izan den den konzertia zombi eta Matiz taldiak ilan, eta zombie zombi taldiak ilan, zutea eta Elektro, eshti duan janrekitzen dugula. main et gamme zombie zombie bon questioning investit comprince en centre avec registre d'identité et ben est-ce que argumentus électro salle casque global alors électro gaille date qu'il a aurait retenu hamme bien rachtico da blank test en joki aguenesté mait et doit risquer au torbat batine et dans la Meszeki hoe eginen ana. Toket bate. Agaiko. Giko hartarazten Du behalazke jurenge la bus oshtialei hunte baita Marichu kahoi besta udin besta rogan ezagutzea. Lasgariko arrunka. Tu ne pas Marichu Diana gipuskoa Ba Gipuzkako agasate herrian, Nurdangio ez eta eh, mentuz uh, Norbaidu, mentuz ez, hori uh, hori hori, charisek, jakinen diago eta hoi haik patzen duguno adien behatzea juna intzineba, jo hartaraztena haldu gila, aber kilometroak izanen diela astundaa juntan eba, egantaz iganen diela hoik eta aldi juntan, handoanien izanen jela eta bon ez junen kilometraz, Sehetasun biltzea habo, bihar ondaisilako kumita izanen, beite euskalikati hauetan beraz uh, kilometroak utziko dugula, gehan muzika egin uh, entzutea bena baina, guai, dugula hitzordia. Adie... Eta Pampi, Adi Pampi kebe Ara, eta hor talde bat aurkezten daiki. <laughs> Publiko Zabalari idek itzen ondoko talde. Hau eskoalerikoa da, Iruñakoa, Crystal Fighters deitzen da, English pop elektroarekin xirik eta bineska dira idumutikorekin nafartar hauek uh, erreusitu dute pario bat eta ari dute erreusitzen xauraz ere zenta telefona marka ezagun batek beren musika hartu du eta azken uh, diska plazaratu izan da hor berriz nahiak izan diren zati ekin. Crystal uh, Fighters Star of Love Remix Eta poni poni run run taldeak du berri sartu ato uh, Crystal Fighter 1 uh, kantua. <tune> Hey as a di 19 gusto bat eta i gantian entzutenahal dusia sampioneteak aintzina edo euskal iraktiak euskal irakten webguniaetan roitec day to di la bai bon hashigela cashpi 400 joquia ta bai bon lotchasi cyclical eta gain blind test horrekdik lotchaste bloke azuktutik eta gunda ideia haia ustia simpletiko du gula bai hal tuada bai eta galtoba fausatiko eta hoi xutiken fanek agian araposti hona ukenen diesen dag bon Bihauztaik gabe egindako haduk, egaiten eh? dehat. Shutik daldiak din diska huntan, badutak hamaru kantoe, ebenik sazpi kantoen izenak nahi jatsat. Hulola, oh, behar dikuntxe saagutzu haleike. Tihig maite eta nahi ba ikk zuhunik huste auto janduk agian, ordin duk auto-tan hartzia. Shutik ni hitzio tiotuik behatzen jat, eh? Hitz-joki eta nahi izi zahe ben. Hitz-jokiak eba hitz jagian, <-jokietan laughs> neskeneguen huntan isanendela, altzukun, shilabaan, lehen behar txosaiua behar Silaba! Siberoa lapurdi eta basenabareko irugaren bertsulari xapelketan. Lenkanporak eta altsukun ugiaren seian, gatsaleko bostetan egiko gelan. Ortsimurua, Ortsi Doate, Maindimurua, Maianetxo Perena, Sanalkat eta Egoitz Zelaia. Antzigabe finala azaroaren amajean, baionan xapelketa, xapel meta. Silaba. Silaba Euskal Iratien Laguntzarekin. Maritxun orazo az eder galantori Iturri irabartolo nahi Iturrian zer dago ardotxo zuria Bioketango degunaidegun guztia Zoazun lehenago talde egin iturrira Zure aita jauna guri dago begira Kopetari iluna daukai buratzen azila Maritzu kantoia gynila kera utaldiake manik eta Maritzu nora zoazagian agasatea agasaten beitu gu Maritzu kajoi eta guk telefonaan beztep hintan Bainaat agashtihun? Agashti on, on. Beraz, Bainaat, ebe jai hoi, ai patuko diagun Maritzu kajoi ebe hasteko zer da hoi Nog da, nog da Maritzu ja. hoi? No, no ya Maritzu kajoia agasaten eh, parrokiia txikiteruen patroia Eta indala hogeita bat urte edo, ba, txikitero batzuk e, bere omenez hasien e, txikiteatzen nola batik antolatuta edo eta hortik sortu zen bezta. Ados horberaz e, txikitero hoik dila zu bat urte? Ba, hogeita bat urte. Ados eta horberaz e, txikiteroak hoik e, poteatzen ibiltzenienak e, ditzak ez? Hori da, txikiteroak die, azken finien, e, tabernatik tabernara Edaten, ibiltzen Eta hoi dea maritzuka joian helbuia, bai? Bai, azken fin da, txikite duen patroia, hor duen e, e, maritzuka joi egunien, epokaz odotore jantzitsa, urteten gare txikite duen, itera. Ara, hoi duzu, berezitar zuna ebe uh, gentia izi gari bestituk dela, hoi zentako? Barkatu? <laughs> Ez, zentako gentia untsa bestituk agertzen da? Bai, bai, bai, bueno, batzuk uste dute moda pasadela bat dela, baina <laughs> ez da moda pasadela bat, e, berez, nola behite do, memoratu nahi dena da, orain dela, horretan magostukte jazteko modu da edo, pasatzen dena, ba, jen diari gustaten zailola ondo jaztea eta orduan ondo jantzita ireteten da. Eta hori dut eguna nula egiten da? Nu? Nola pasten da eguna? Ah, bueno, azken finean... Eh, Egoten da egunian zehar egitara ausume bat, haurentzako pare bat kontu eta helduentzako pare bat rehiago, eta sortiterriak inguruan egiten zaio maritsuri lorezkaintza eta egoten da gertan milagro bat mirari bat. Orduan eguna ziendiak pasatzen du, a, oroa e, txikiteatzen edo mainguruan lagunekin edo familiaz, eta gero guztiak elkartzen gara kalean. Bo, eta horrek ebaiak asateko herriak, herriak jentez bethetsen dik, entzun dutena ze bai geho txorzenak eta guzti ezaik dela, beraz, uh, lazgarriko jentezionia hio jantzen dukaz horat? Bai, bai, azken finien, e, urteetan ziar e, indarra eta izena hartu dago egunak, eta kanpoko jende asko etorri hori da, gainera hori da uenez kaintzagatik, ez? E, Txorzen agune bat egoteen daneko zabala, eta bertan, Eiida bekin pareen bat aurten uste dut DJ bat dagoela men e, urtetan e, kontzertuak egon dira baina bueno, e, aurtengo e, gaztetxean egongo da kontzertua eta txosnetan bidia. E, eta ze izan zer di kontzertu bezala hor? Ba, kontzertuak ia e, gabeko habietan dira eta egongo da bat herriko plazan e, dantzaldia eskininiko dute luarte taldekoek eta gero eh, gaztetzean, banilares eh, iturriaga izeneko musika talde harituko da. E, arratza alde partean berriz ez da konzertua, baina haurentzako gongo da kale jira bat, kantapagantza, hirrien lagunekin. Ados, eta beraz, eh, besta eztik beste mynduko gaizaik, beste handi bat egitia, eta untza bestitik mozko jaldi baten biltzia? <laughs> bueno, ezak eta nola baita, Eh, Herrikoak e, kalean ikustea eta ta ondo pasatzea bai, nesta helburu handiena dan, ba bueno, azken finean da herripik irtzendako jai bat eta araitzen dugu ere, ba bueno, nolabait eh kripika edo mirarriaren ilusioa pizteko edo jai bat bezala. Untzan beraz hoj u du courtos e lehen osteles. Ba, hori da. Berez, eh, Ama-Virginian, egunada eh, izan zen, eh, ondala hogeita magosturte eh, Manitzuka joi eta erabaki zen ba bueno, bitia urriaren lehenen Eta hoi antolatzeko beste hoi antolatzeko, norduan, norduan antolatzen besta, hoi? Ba berez, eh, sortu zen, eh, aziran, eh, kuadarrietatik irten zen harren, eh, urteetan, ba, komizio txoba tozaten joan da, ba, erriko kultur taldetako kideak, eh, balantzari, musikari herrian eh, saltzetan ibiltzen den jendea horbar, eta komisio hori da, jaia hori zarduraten dena. Berez, eh, nahizta udaletxian eh, laguntza edo jasotzen den, eh, jai, autogestionatua da. Ados, beraz, hori itzordia manika ostiale huntan, eta bete behar den gaizabak harra, untxa bez dituik Bai, bueno, untxa edo... E, Epoca garri hartako jantzuekin, eta humoretsu, <gülüyor> hori hau, alint, Ara, beraz humoretsua gertzea. Bela azbesta ezera ezagutzeko pada ahasaten ostiale hunetan, eta geho nesken eguna pausatzeko eta igantian kilometrota agian jauzi bat? Bai, bai, noski, igantian kilometrota da, gueltatxo bat Hara, huntza, nebe eskertzen haigiu beinatxe hetasun hoika emanik eta gukaintzina jarrekiko duge bekinometroetako aurtenko taldean. Kantoia eki izan huntza biniat. Hale ba, eskai e ikako. Haur. Amar.sazpi, on egin. bibide airekin escusa scusare o euskarazmu berriekin honegin Etorkizuari bide airekin Eskus eskur zaere sartu Euskaraz munduratu sortu E hogin Ei hey, lagun Japu sabe salto angoinera! Escuta era osaptu eu charas mundura veras kilometroakie gigante huntan andoan ene hoe be beraz besta deux cesse contre ce francoeba y e, e, Willis Dumon et Souloque beira la Beraz veras bon haitu handia hoe bai bosguin desbergdinetan andoan i e, bilgai le desbergdinake bai hat joute ko diela bena bon jeta shunaka gan haboche que ken deux tici uskaleta condoco et manki Ez bani sokeron da izelako, kumita izanen beita bihaar edo urtiali. Normalki, bihaar, uh, hoik eganik, eba ikusi duka. Eta guk zer dugu, jabazazteko, hoik bon, gaipatzen duka... Be jabazteko... Eta balentako, betzi bergai za, zombi-zombi ta, tali antako... Eki bat bat Beste talde beste bi-taldekin, zombi-zombi eta jumet gaia matiz. Eta izate, xutagar, eta xutik, ebai? Bai. Hauke, bai, be... epatzen ahaldiagiu? Epatitzak, epatitzak, nuen. Bai, azparnen, voilà. behatzeko, eta mendialean, gelaan... Edmen, suamente, behar dik daitu, nahi ba di e, zerbait, uken. Ara daitu eta galtua, simplezian, eh, sutik taldiak amabosk kantoe bat dutila, hain asken diska dodi eskla momentu huntaan. Zazpi kantoe gutien ez nahi dutu gula. Hitzordi bat, telefonai ba izaiko joka eta gian jokientako behita. Jongitian, hitzordi eta gai kusiko. Hoitamar urte! Hoitamar urte! Hoitamar urte! Hoitamar urte! urte! Hoitamar urte! Baina noko hoitamar urte! E-elbe sindikata guztan Eta noiz! Eta ah. noiz! Du igandian naski? Eta nun! Ispura! Faustin betta behigelan! Egoa ditan Baskaria kantuz taldearekin! Hatzalde guzian animazioak eta agatxean paela jatea. Uriaren zazpian e-elbearen besta! Laborarita beste, zahar eta gazte, ah, denegidekia! hobe kude grande Ibaraldeko Ikastola 4. harren xarinausia. Gogoi amo Xala Sabarita, Gonzalez barrio la encontra. Enzinitik e en eta euskuska eta ondotik talotaxingar edariekin. Azparneko Ezkiel, Erberuako Erberu eta Lekorneko Baigora ikastorek antoraturik. Sartzia amabio horretan, amabusuktu erte, Gitoik. Ama reuni. Uriaren seian, larumatarekin atxaleko seiontan, Xala Zabareta Gonzárez Bajiora. Ama reuni, Hara bera ez dugula uh, daiz zalaik edo bai, ukendugula, ohartarazteko shootik daldia bigeren diskan grabatzen aizila bai. Baginakigun, konfirmaziozun baiten haitu, penchudutala bai duranguko azokan agertuko dela diska begi hoi eta konzertu hontan aintzin, gustu baten izateko pada duke zila ebay ebe... Eh, Haltu bada, ez ti edaitu, speitu gusen baki, ageran odin ari gaiten jagu, zerro boaz, boaz bediatzu. <laughs> hoita sortzi, hoita bediatzu, lan tan hoita sazpi, zerro boaz, boaz bediatzu. Hoi-ta-sortzi, hoi-ta-beja, tzula, hoi-ta-sazpi eta laurden bat, uh, Baizik bat zendera, eh, guekinigai gaiteko Zari gaiten dela adembo, hi-ekinak gaitzenek gaitzenek? Hi-ekin, eh? hi Ba, eta egiten dugun muzike ekin sirtut, beraz, suti italdiaekin aintzina jarrekiko dugula, eta ondutik, ebe, juna engiela sabien gana, asteundar juntan, bezti hitzor duzun bai proposatuko, baitutu eta ez guk proposatudutu guna Gipuzko, alda ere, egitara ue jirazian, hor, hostiare, ba, ba, ba. maritxuka hoi, ba, ikantin kilometroak, eta kirolaik bazinezten, bon, Gipuzkoa, justu edurango eh, adjuiten bazinen, bai anbotoko kilometro bertikala, hoi burtzi an, lasterka idien Gaisa egera dena, agian, Iokoskampo eh, edo Kiroleko eman kizunekoek, aipatu kodien hitzordia, are! Shootik ekin aintzina jarra ikitzen dugu eta ondutik ebe hitzordien berri hartzea junengia sabieki lan. Dietat yeah ak ate kantoyaini zena taldiak emanik baitu gilaia azteko sutik sutakak eta izaten tako maena juzatak eztegila daitu nahi ordiin eztegul zatik guetako tutukak yes, dagun hastin, dagun hastin, aga zeiko hituagintzatu goiak beste gaiza maitea rukien tako, bena huaie be tenoia horbaitu gebaia eh? azte hundar untaan proposatu dugulagui karasate maitzuka joi eta kilometroak gipuzkoan, mena beste lapurdi basen afer eta sibe hundan ebai hitzordiak behitie, hoi, xabik emanen daiku topopaz.com webgunia atzamanen manen duetzen hitzordiekin, xabidugu Belaik, topo paseko. Ki dira egun hon, zerko projeatzen daikuk. Belaizik, aztebuntako gehtakari batzu Oztiaian, badia honitz. Belinz niz, asikos niz, baita mauleko maule baita zine eman. Zenaen da gaualdibat ghegearen inguruan. Asikoda sortziotan, sortziotan, marle filmarekin. Eta gero segituko da David Carroll artistarekin. Eta zori sortzietan asten da. Gero beti oztealean azparneko kulturastearen azkenegunaren kari, garaztarrak danza kompainiak presentatuko du bere ikulieriberia kontrapas, lenaldikotz lapurdina, hori mendeala gelan, beratziak eta herditan. Gero miregitzeko atabal kaffeantzokian ere izanen da, Uh, rock est estiloko ezen dira rockest estiloko bi talde, hemengo talde bat torri Don mailoitzuneko torri taldeak presentatuko du bere diskaberria begia lehen eta gero beste talde bat, zornoiz di felaz, uh, taldeak garbaldia gabaldi, seggutko duerarik. Han sartzea ohgirik da eta zazpietan hasiko da. Gero, uh, gero endaiako aldekoak direnentzat, handi girtakari, hau tatzeko, beh, len bat antzerkia, mendizolan gelan, violet campo idaz learen komedi tragiko bat, un ardente pacienz, uh, le pie dan lo antzerkitaldeak emanen du pieza hori, berazori mendizolan agatxeko sortziak eta erditan, horra didez topopaz kartat utenentzat, ama biobrutan xartzea ukan ordez, bostonet, bost uh, aurrotan ukaen dute, eta uh, antzerkia sogin ordez, kantatu nahi duten entzat, uh, ondoan, pa, pausuko saia ostatuan, uh, kantua farri bat antolatu da, kuskustu txarrangak alaiturik, eta horret, uh, horbazkarterekin, uh, adiez, afaria bost aurro merkeago ukaitean alko da. Uh, gero, haste buru be, prosatzen dut um, laru matean, Baionako kabo dedo guzten ant kafe zokiana, iizanenenda Bokae Bras Band, funk estiloko talde bat hau Barneko muskariak uh, aski ezaguna diratzenta hemen gintzten uh, denik blackout edo the, funk, uh, the the old school, funkifamili uh, tale horitan parte harttzen zuten, eta or talde begi bat Bokae Braz band. eta hori beratzietan izanen da. Bainonako, Kavo desogusten, Antzokian. Eta, uh, haste buraburatzeko, iandean, proposatzen musika klashika, beraz, uh, Bainonako Antzokian, programatzen du Emengo Conservatorioaren Orkestra Sinfonikoa, eta eh, presentatuko dute Mendel Zolleko Eskoziar Sinfonia. Hori, izanenda, sortziak eta erditan, beraz, Bainonako Antzokian, beraz, Arra azte burundako. Arra, beh, eskerre haitia, badiago izan da din, siveo baxena faredo lapordin, e eh beh, ondoko hastila tarte gaitendeago, Xabi? Ah, oui, Dago, estila. <laughs> eskerre kanik, haitia. Hago, Arra beraz, gitarawa eginik bada uh, siak haitia badusie ebe egeuk aintzina jarraikiko dugula egino hartzuzi e muzikan aldetik. Uh, bon bai, chuta agar chutik taldik horsela, megeo elektro. Hanis basela ebe elektro talde batekine bai jarraikiko dugula eta 5 noel loka people. Kanto jantako. Eškintzen dutela, eškintzen dutela bai. Eh? Behalasek teknikala izanen baita Bernada targen ekin eta ezagitiko dela. Beraz, haik, kanto e hau. Eztekat gogoko ikenen denek, mebon. Day, all night, all day, all all day, all night, all night, all day, all night, all day, all night, all day, all night, all day, all night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 And I saw people partying I thought to myself, what the fuck? what the fuck All day, all night All day, all night, all night. Viva la Viva fiesta, la fiesta. Viva, Viva, la Viva la noche Viva los DJs DJ. I couldn't I believe what believe I was living so, so I called so my I friend call call Johnny. Johnny. Johnny And I said, and to, I said him. to him Johnny, Johnny, la gente esta muy loca, loca. loca. What the <laughs> fuck? Genta esta muy what the fuck? I talk to myself, what the fuck All day, all night All day, all night, all night. FIFA la fiesta FIFA la noche FIFA los DJs What the fuck FIFA la fiesta FIFA la noche FIFA los DJs What the fuck FIFA la fiesta FIFA la Fi la fiesta. I couldn't believe that I was living. So I Johnny... la my brother's very hot! What the fuck!? Let's get back to the heute, this day... We have진 a DJ music today! What did you wish, when you get so excited? being in the day, this night it was dressing up. Because the callers are born... And it gas uh, pagnen taliki estela hi u tal de chipi bena bon uh, bi hi u tal de ederre ore j'ai bai, au tal de han dibai rite en haliak dibai bai bai bai fantassie ba lodi la dechi a behin pu ça soi soi soi il finit il finit mais d'argunachtina beste joku moi moi c'est vrai gabe hal ditine le kiyaque uh... <laughs> et ta balena bai Baia eta balena, baizombi-zombi konzertuaz behitzia teke, hurrietan, hamabian, hoi dukainera Elektro gaiatak gaur elektroa guenien guti goa musika jabonik muzikaan aldetik eziko haietalde zahar baten behatzea jonen behikia e-tsaiak taldea uskal herrian, uskaz, kantoia eki lan eta hau bai bortiz dela Kobazu loko, Eta Yeah, we stay. Yeah. Izor pakol aski we can't. kultura, hoitzak egin nahi. Lezako oso metade kamarastei. Okay.